Maite ditut maite gure basterrak lamroaak iskutatzen diskitanean Ser duen ez ditanean ikusten uzten Ordua nazten bainaiz iskutuko nerebaitan pisten diren baster mireesgarriak ikus Gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat Egunon guzieri, gure bazterrak eman gizun uh, huntan ongetori da eta lusaiderat, beresiki lusaiden, uh, angela entzibururekin uh, iru Ego naldi irubidai besela eginditugu eta ego naskena. Usaide errigusiek besela urro biltzen halden uh, uh, tokibada, baina uh, dena jakitea eta erreitea ez da posible. Dena den berritzere hor uh, relekin erriko bizia, aipatuko dugu, eta ere bere bordiel hain maitatua. Bordielen uh, bertzu batzu eta azatiak pistan da. Beti besela emanen dauzkigu anrelek eta... Ere, or, uh, bora, aldetik, ere, miatu ditugu, or, uh, bordel, bordelan bertsuak eta bordelan bertsu horietan funtsian duan gira arnegi eta bankako neska gazten entzuterat, berro da. Orduan ere, bazen historio, bo, ba, estu garranen hoi badela behinan, bo, emeetzi garran mendeko kondu batzu, Umo dezerbaitekin egian, bordielek, etxamendi, eh, bertzolarifamatuak, haipatu zituen, horai eginen eh, dudu, horai egunta berruita amar bat urte. Horra, dena den, horretaraz ezagun, biztanda lusaide Nafarro garaiko, Nafarroko erriba dela, baina garazin dela, historia aldetik, eta biztanda Jukutria batzu ungatik, Frantzia eta Espeñako zatik Arnegi egon zen Frantzian eta Lusaide Espeinean, eta ondarla azken batean zango bat Lusaideko Elizan eta bestia Hori espantiko historiak dira, egun gogunean anzotasun hortan. Goxuan eta bakean bizida jendea, eta biztanda arneiko horiek egiten duten mugimendu bere ziarekin. egun besterik gabe beraz, goazen berriz Lusaiderat. entzibururekin luzaideko bizia aldea iniziatatik haipatuak izan duetugu, oianak hauzo ezberdinak eta beste bo, egon berritze eriko jendeak nola biltzen diren eta ere aipatuko dugu bideala zengi ahipatzea, zera, hemen ere irigitia maitez eurazerri bestetan bezala edo... Ba... Hela... Eh, ba hengo ostatuta beste horiek uh, jendea biltzeute edo... Ba, ba... ba. Ez lehen bezala hemen jendea biltzen da bezka bat edo... Ba... Beste gizatea biltzen da... Lehen ostatia batzimana goi bada... Sozietatia badira. dira... Ba, hemen ere, inauta, ba... Ba, itxalo bada, espaldik urtetan... Gizunen dako, emazteak ere... Dena dena dena dena, dena, dena, dena... dena, dena... Haba... Haba... Eta egiten nizte urte betzitziko afariak eta bazkariak eta egiten nizte? Erriko bestak hemen no, no iziten dira, no? Oita bustia, bustailena Santiago. Hemen gopatroina da, bada. Santiago. Bada. Bada. Eta zeiten da, emengo pestetan edo bizi bezala. Biste... Ien diabiltzen, dantzaldi, pilota partidak ere, eta hola xeura zere, no? Azita ustia tiroka eta pilota partidak, eta aurrein oztatxeko egunareko egiten da. Eta, yeah. egu ziren, apesbat hori gira? Ba, ez ez, horriat egiten da. Una gintzen leheni, baina horrian ez baitzen apeseik Han eguitza handu, bai gire jo. Baina, hemen apeseenetxe apesteia. Baina, han egiten da egitenik horrian. Gire, elizako urratxak. Ba, elizako Leimo no GP batira ba. Ja teorik eh. baino, dantzan danzan naiago, shola zena. Eh. Uh, uh, Nonada. Nonada bada kanbia. Eh. En tamanho. Artodia uh, maino. O beki en tamanho. Ah, uh, oui. Uh, uh, ba sinestia eta beldurra eta mitira, ba. Jaun batetik ez da. Ez da, gaizkik izan. Gero bat bengo gazteak dira, hegiari, lusaideri. Ba, ba, ba, txikiak dira, txikiak. Asteundarretan, orzialetan agerida, orziale atxaldian, hemen dira, karrika hori betetzen da, otoz. Ha, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, ikuguinta. Eh, bon, renditaque eh, eh, Mendlusayden Mandela polejan bon, eh, bisimolde goxo bat jendea. Ba, ah, ba, ah, ba. Taiko beilarien tapas, aurriako pasaila horrek estu alere nahasten buka bat egia. Eh? Eh, es, es, es, bate. Eta venta horik funtian behirian dira, agen egiko, ah, ah, kasamuizez eta ingon guztan, ah, no, venta animale hori, eta ah, ah, gero, xavi. azken venta hori bada ere. Hemen ardondegia. Ah, ah, ah. Yeah. ardondegia badat, ero azkena bada, azkena daitu dutena horre, inden venta, venta hori. Benta base maleen hori, eh, baina gero, jateko tokea indut, eh? Ino dute erdizka bentan da jateko tokia. Horztalaritza eta ikusten da henitzkan kanbiatzen dela, hotel hotelak eta egoitzak badira hemen, nolak eiten dute hori, basehi egoitza batzu alokatzen direnak. Ah, ba, eta arandatzen diren, astudun derretako. Hori, iruñaldetik eta heldu jendea. Ah, ba, aniz alderdi ba, nuna da neti. Bedri madriodetik egiten dira. Aztundarretan ikiten dira. Bada, organizazionia dakeitena nun zer den libro. Bada, berkota, turismo bulego bat, hemen... ez ezta, bana... Herrikoetxeak, edo, informazionia hameten eh, duena, no? Ba, Herrikoetxeana informazioa eminen, uste, ja joitema dira galdita. Baina, hori, eh, organizazionen horren eh, buru, ez dakibaten orden. Ezta hemen lozaiden. Ana numitik ba spite funtxiona no, no so internetekin uh -huh. eta informazioakola edatzemetirata undik ereditera aldatu. Uh -huh. uh -huh. eh. Bordial Vertularia dubo non dugu spite uh, jainu berezi bat uh, Bizi izan sans dedans retirer ça go n'a mila s'aspionta la tonalità ma bianchortois mais c'est aski zaharturik dik hilsena perché albertu valia mi standa berritzere hor dugo un relene menetan eta ez bakarrik go burdiel baina ilungo bersual ere non Borghelen horitzapena, men bisita, hamen... Ainsi burun etchen... Seolik... Berri duketa ginten... Borghelen urtian behin... Berchulari... Afari-pehta... Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha... Berri duketa egin, urtian behin, Borghelen omenez... Ah, ah, ah, ah. ...Sarlvador egunak kiten demezela... Berdi, berdi nah, ah. Berchulat egin guri an... En iso diten, guri Una gazteta esuna zein den lori osa, horri komparatzen dut ene arroza. Usain oso ez dibat kolorez bere, bere arropa ere anid bali osa. Zahar odolotza, nondi gezda lotxa, Flaco dubiotza, badakit bayuntza. Norbar neanduvela laster gorputza. Norbar neanduvela laster gorputza. ¿Horriot goizan uchinduan? Bueno, no sé, lege era que va a tekin, el dito vergiá. Pero lege zaharada, lege era. Errita en cine, mece, la salvador en la que la so. Sí. Egia e e igia latsua dire la sin, eh? Ah, Sinukatosqua eh? eh? ah, eh. ke tal. Hori du sarkorrena egi horietan. Herioak emana gure begietan berdin trebea dela tipi hundietan. Bon. <laughs> eh. Bueno, bon, ik hasu hemen estugu sekolan mistan da hehi baten itsulia finitzen hala ipaktu zere mila gausa hemenan uh, borgiren asken bertsu bat mitenakuzu hau bada da finitzeko lusaideri bruza egin dugo arte peñan bat dezela bertzu ertzu bada besta da borgilek eginanik eta ba zuin so bertsu asken komedia hor lagokoa ganin Bajorza bezala, iruza. Iruza baina, egiare ba. Sortzez eta bataioz nina iluzaidara, horok badaketena bordel xaharra. Horaino bizi bainiz ez du sola xarra, gorpuzte zer bail duta, kunkurtu bizkarra. Joanik indarra, apaldu xukarra, bihotza zaskarra, ez alabe jarra. Aisha Pasha xa, turendo vision darra. Aisha Pasha xa, turendo vision darra. ibiltzen duzea herbeildu. Ba ba ba. Aia. Ba, ja. ba sartiakeen gorputza herbeitzen ba, dela. Herbeitzen da. Ba. Está es. Madira. Ba, ara hori dela. Ani zende ez zakitebena. Per zure argitzen dute zen aidin erran. Ez da. Kantiak kultura da, eh? Ah, da, nolako zuhurtzia. Zuten ah, bertsolari batzuek ez denek biztan da, bina nolako batek. Zerbait... Denek, baute zerbait. Ba, ba, ba. Mesteta ekartua eta bideak... Ni konten, nindaike banaki, arzaliosek intzin bersia xapela eman zakotelaik. Aita amertaz, zainun, xapela eman. Esu Go de luwan. Lucia da i cigarri. Ah, está aquí doinuare. Go está aquí suseni. Ba no be topitz na lorika. Baik havatsa metira denak eta gaba. Ba no se per su Aitai, sar sakula. Chapela ta Amari. Eskola era guztiz sakola. Sei gausa. Se Ah, bah, gazte bat ekemanik indiratu, nah? ah, eskerrona hori, ezbit oh, ametik. Nik hartzalius aspaldi idutzen zait, harri gizon kaskokoa dela, seriusa gizon. Gazte-gaztetik biziki eskikoa eta. Gazte-gaztetik Gero, jasando ere, gizo ahita erdi refugiatuak eta... Ahita, ah, horre Los seva va ba, este quiero en daian makizu eh, represioa ah, ba, ba. hori eskoltasunaren unaren hasen ditu uaspaldita hori. Gen salbata. Jan yakindu. hori eta bersutana argiteratzen, eh? Genera errespetuz eta ez, ah, ba, ba, ba, ba, ba. ez, ez. Ez borte ski mendikator seta. Ba. E, Mintsatzen dela ike kasetarita edo loriadaren daren etotia, zein un shaminzoa. Gauza edarra da, unxamintzatxean, egiten iz, pilotari erbea, horxe, barriolata, hola izolata, zoin unxamintzo dien, eta iten Pertzen duzu hainitz, biztan da, bordel, baina Salvador sure maizuare egiten demezela, benden bertso bat emango zenin. Benden bertso bat, harik eta kompondo zuena. Asko alditan asegin garri, zuen zati beharre, alegeraina egiten daki. Baitasunaren indarre, Bainan barnia goibeldu ardura Mundu untako gaitsarrez Alegera agertzen bainize Bihosa daukat nigarrez Ah... Baitasunaren indarrez ah, Baitasunaren ah, bertxo... indarrez Baitasunaren Itxura ona da eta ja, bagnean ja, ilun, eh? baita zure, ja, baita zure oh. ja. lindarrez, eh? Uh, da hondiadorek, eh? Bor, alere baitasun franka bada, lur saide nalere garenduko, Egi eh? ja. baitasuna, eskuararena, bisialena, jendera. Ah, ah, Eskolarren eta De, denena, ja, ah. lleva l'estre zurena. Ba. Ez da. Horrel zaharraina, maradagura, ade, kalterik ez desirak. Kasu egin behar da, gerrateja hundier, etan ez ditzen dira, zonbait gizon fier. Bihotze Bihotzezen maniro, kontxeilugu zier, kalterik ez desira, hauzoko herrier. Jauna bargatu zuen bere hiltzalie. Ahola, ez da zira sokorriese sortzia bat horiere, are okebia. Hor, borgiel uh, bertularia dugu, beraz, hor uh, lehkuko nagusia, hor uh, lusaideko bizian, bainan, ez pentsa, makarrik lusaideko bizia ipatzen duela, hausoko ere ateratzen teratzen ditut, haustetut, aski politak direla, egon eh, ta zenbait urte berantago, behatzean. Hala e, nola, arnegiko historio batzu, mendekosteko pestetan gertarnegin gertatuak. Huna, bertso horiek, bua, katuko duzu, ebenen ez dugu eh, beti, eh, beraz, eh, angelen talendu hori. Mendekosteko pestetan. Mendekosteko bestetan aurten arnegiko errekan, historio bat gertatu izan da. Kasik espeitiot erran. Bortzemaztek edan tuzte... Amalau pinta bepetan, jokaturikan kartetan. Jokoa zuten Florian, arnegin Madrilenian. Atso gaizoak ustezuten, zirala zeruko lorian, seindu ororen erdian, beren botoilak aldian, bai eta plazeramdian. Batek zion besteari. Haurra, iregraziari, arnoi nio hunek alegeratzen ditan bihotz niri. Hene plazera hona luken, banu zonbait ogiposi arno estihunekin. Katisha ta katialin, ausu biak elgarrekin arno edaten ariziren, koraje handi batekin. Gero ondoan bazuten gibel aldean zerregin, beren fanfariarekin. Hirugarrenak ederki, tanteatzen omen daki. Hamarekoak hareksituen, omen markatzen oruri. Undarekotz nahasi zen eta lurerat erori orduan etzen egarri. Laugaren hori zer pesa, Maria Zapatainesa. Inesa. Huntza espikatzen zituen eskora eta frantsesa, Bai eta ere aisa egiten bide handian esa hori zedaharen letra. Bosgaren hori zoinote da. Pentsatzeko ez da pena. Serafina gaizo horrek nola ez baituke lehena. Benedika kiola dio maha txari ahiena, arno ekartzen duena. Ahuntzez jokatu eta hasi zen kolpeka. Kaston deitzen goarda gazte bat, kanpotik gini glasterka, hok partitu izan zituen ez uste bezan aisa, ahazoinik ezin pasa. Zukere etxekan niria, erran behar egia, jola sortan zuhote zinen horien buruzagia, bortze egiteko horixe da komedia urran baitzen zahagia. Beste kopla batzu, bankako neskatuetaz hori milazortzionta, juta noita hamalau urtzean egin pertsuak dira, borjelek beraz, eta, bon, berda, adineski ondia duela, jadanik adinortan bor direk. Huna, bankako neskatuak. Mila zorzi ehhun eta gehiago dena hiruetan hogoi eta haalaauugajena, serioski izan dut nonbaitik ordena pertsuen paratzeko ard dezadan pena. Pertsuen paratzera orai abian niz, suietak nola diren informatu baiiz. Deloskoan bizi dela neska gazztea initz nik ez ninzazke sala publiko ez balitz. Publiko da bai gogin neskauen txolasa, Oraino hain zinago ez bala di pasa, sinesteko maneran izan duta bisa, joka izan direla adiskide gisa. Adiskide bezala, behar zuten izan, elgarri mendekatzen ez balira eizan. Ez da gauza propia samurtzia plazan, bakotxak bere faltak beharkotu jatsan. Zerregan ez dakiten gazte inosentak, punitu behar luzke gure presidentak. Nunbaitik heldu dira holako presentak, guzien juia tzale dira medisentak. Medisentzia hori ez da hene aldetik, behinan salatariak badira nunbaitik. Behin edo bietan, entzunduten goitik, neskatuak da hiltzala mutilen ondotik. Neskatuak gerlanta mutilak pake, amorante solasa, dabilate merke. Mehar badan hor baitek fortuna indiroke eta beste zon baitek sekulako neke eskatuen gerla dela, bankako errian, imprimatu behar da, testament berrian. Fortunatu balira, espatak gerrian, elkarronditzen zuten kolera gorrian. Kolerantzilela, duda ikan ez da, baina penagusiak ezin manifesta. Oficialehunak badu ez da, barnetik eridena sendatzera prest da. Neskatila gaztiak eziztela fida, beste desohoratzen geizki aridira. Aropa largo hortan lain erosbeitira seriouzki diberti goizik ergetira. hainitz hunkitzen dira horako oraiko suetaz, norkeman dio kontu obra gusietaz Ena den bezala ni fidani sortaz, anitz laso badela aitamen faltaz, hobiuditzen ez bada ama edo aita anitz delikatu da gaztearen kreita, besteen imposible baita. Inprudentik ez daike bihotzetik maita. Gazteak badabila mila pentsamendu geroko segidari egin bezakondu. Bakotxak bere karga jasam behar du penatuko bada ere nahi du ezkondu. Ezkondu eta gero anitzak maluros, elgarrekin disputan gau eta egun horoz. Amodiua diuz ez baditake eros, neketa maitatzia hastiatuz geroz. Beste hirringerri bat egin zuten bankan Ede jagoliteke ikustia bakan. Neskatuen bataila zen, kolderaturikan, biluak eta pildak porroskaturikan. Geroko lan ez dira behatu. Komeni den bezala, nahi dut deklaratu, uroski ez baluzte gizonek behiratu. Norbeitek behartzuela lahotik pagatu. Kuraia izaitia ere ez da aski, denak badu abantailik aski pa zirenak badakiten aski, soldu una zela bat partikulazki. Anitzen galgarida gure orgulia, unak ez du nahi geizki i biltzea. Izpituz goberna denboraz balia haixeigo hasiko du bere familia. Enbila hori ez da elehen bizikoa bentzitu nahi dute jende orrezkoa manifestatzen dute bere enjeloskoa Halakoak egin diro ezkontza freskoa. Komuzki florian da amodiua dina. Oroko begin uke jalaxet bagina. Odolaren pizteko, jiten da nadina, aisa kontzola daike holako sangrina. Abitura geistoa, sainia dakitela. Nehones dik dakite pausa zonbaiten odola. Konsidera, tu gabe, bizi dira hola, beren pasionik ezzin disimula. jamaite a vos colores seit tus gaurlas tan ce icha shogar de nusen seru colores negeren biotsagaren Tampaden paden noches suren gracia aduzcan Bio Bios e hego sentilla e ri sofffri tu guaen la mia. Hi Bi perreta estilla e re nunca garun biden cantu bitxilla udanus que lisunes saude yancia y sarseuta reni arte tic ichas gelida le un quiso amo diosko con senti penare acha suren spainetan lora tus don goicen conviento belar Ego esquintan si la rndi stira go i -go se convinse guton ver Benito, leher txondiren musika eta bose derra abistanda. Entzunda zue, gure eriko niskatsamaite, hale, barkatzeko piskabat, bat eta bankako gehi-geri-kerriak ge, eranginezake. Eh. Hola, guazen hain beraz belaz, lusa menekin eta beti bezala, eh. gurekin dugu anrel hain eta hor, bon, haipatuko dugu pilota. Bon, gara zin, eh, zin da, erri aspeta pilotaren importantzia agertu gabe. Lusaiden ere, pilotak badu Tokia. Gaiten nauko no bezala anghelek. Hitz bat hemen pilota Lusaiden. Ipatzen ahalda? Baha, baha. Ba. Eta pilotariak, hemen nola... Eh... Ba, luze den... Maia hundiko pilotari handala izan da. Ez dira... Xapelduneta eta arribatu... bana Ertzen zuten... Ba, eta bazen... Gerasain bat... Goya hoi zen da... Ego, gori, gari go... Nabarrako... Eta haitzineko goben... Ardandeiko Martín, ta, azien pilotari, Bago, gure launak eba, gure Kursia Ricardot, charmanteko pilotari bat ziren. Bizikiunak. Gande ladegataz, ibiltze eginten, eliz aborta da, hemengo semeat iruinen dena. Eta garek ertentzien, ez hunde horre mahiako pilotari bat ziren. Pilotan hartzeko bat da, eskerpauta trinke eta Esker, no? eskerpauta no? ja eskerpauta ja e mereosi ere garasteren eh, champion aur bajiko pilota fra, pilotaifangoan mendiku ez hain horun sortutela ah ba, ba, ba. Garasi, ah, Arnei Merian, eta ah. isel chavendi aierar daireu asaltsane ono oliba no ubia basen apesa. La kelegukoa pesa. Milotaria? Eh... Baa. Ah. Aspaldikoa? La... Bah, aspaldikoa bai. Erramuzpe bat edo ez? Ez ez, zen erramuzpe ah. ez. Erramuzpe zen. Eta... Eta, ezti non gizena, entzun izan dakot, ari eh, lakatzen, kaseterieta. Semartenen garaikoa zen. Ah, nikorniko le semartenen garaikoa. Ba, ari garaikoa. Baina ez ziren, nuntzai Aldi batez, atarratzen, erantzakoten horri lakelekuko apesai. Arriet zen, bantxo arriet. Eranobentzakon, eta ataratzeko ausapesak, joain txen birotan hartzean, bai ez bat, gian urrarteko zitilauna, eta ba ulakoa, ta ulakoa. Baina, Atan oti erradila, eldu dina gai, pilotarazia. Basta importa, ez? Irazi berraute zeke gauta izan. Atan oti erra irrazio mentzeetan. Pantxoketa. Pantxoketa pilotaria ondia izan hazen. Eta erre, kondazen zin hori e, entzun izan dudik eta iratean. Kondazen zin, hadera ze moiturte. Ez akspaldi, ez? Es? Adira ondia ekin irra ba, ba pilotariak. Hemeneba, da unian entare bazin pilotariunak. Xaten eta Hori, hori garen bendea, estapenoktakoak, eta ere, bizten da. Eh? Arremigetan demorakoak, eta. Eta, badira, partidak enik ez duenak nola irazi eta nola galdu. Adibatez, san isidrotan. Hemen trinketian aldia zin, Mikael Galeazteik da hor, mirotako eh, partidetan, batzen ta, da, no? Laetan egita hemen txurte batu. hemen trinketian aldia zin, eta desa fioa zen. Arremiret eta laduz. Ta bi zen, huita biga bate. Zenduzia? Ta. Entzute benin, bankak otta, baina, baina, eh, bera pilota ez zela, haundiai azela, eta zagitzetan. bere galdinako, ni maztiai. Telefonatunako, egumatetan maztiai, eta errantzako, la espusatu berri berriako bentzien. E, be, eh, oita, amagirua izan martzin. Mila Maztea errantzak, ez zain gauan pilota partidat. Maztea errantzak, behar durtzela galduko zila. Ali himaleko ero hau bintzen, galdineko, nozien lehen biziko boteat. Radio Shek. Hapon. Da, nora gauan zen. Ali himaleko katzak egintzuten lehen biziko gintzian. Da, azkenean, gali aztegi gira ze. Da, gero, ere pilotatea zen, zen, eta bakoitzan ere pilotak egine hartzen Ba, horazan lehen edo. Ah, ah. Ah, ba, guaire olatzu da, eh? Guaire auta badira piloteta. Dostu behar, dira, lera partidaintzin, ez? Pilota, zain pilota ah, badira. Ba ba ba. Ah, ah, ba, ba, ba, ba, ba, ba, na, bere pilota. Ah, zaten, gero, ahalandiko bizona bai zen. Basin, zurdo mundaragone, urtezin oita biga bat, baina hurra baino zen. Eh? Haur biga, eta arra milet eta Eta jari erroita mila bat, gira ziren. Lusaiden gira oraindik eta Lusaide haipatu dugu partez bedaren, bo, hau duen dako egongo egunean, meinan denboran ere, eta menturazorain ere oinez, uh, beilarien uh, bidean dugu, eta jondoni jako beren uh, bide famatu horretan, eta eskultura berezi bat uh, dugu erriko plazan, uh, uste ahal, izaitena alda, behar bada, gerlako horri garrisar dela meinan uh, ez da bat ere hala, janen doku mezela. Hitzbat uh, da hemen, Luzaiten bada Elisaren parian, plazan monumentu Beresi bat, eskultura bat desa, ah, bah, bah. Hilari, uh, disco hidalado Disco formako aqui, neboru bilak Hore uh, l'historia Sehitu duzu? Masehitu hori izame ardu Kompostela ko vida jari baten Horo izapen bezala ah, Ota izak Oteiza eskultoreak egina? No, oteiza. Ema itendu hori litekela, bela gerlako, horitzapen, norbait no, eroria ikusten e, no. compostel... Ege, ah, da? Nigen zure izan dut, hori eta kompostelako. Ego kompostelako da hori? Ja, eranariarekin, ja. bat ezela, bidean hilzen bati edo? No? Ja. Ah, ah. Oteiza ez da nornai, ola herriak manatuik egintzen, ez da hori? Ez da gini herri emanatia zin, ala herri eskain Ez da probadite que gertatzen ziren zentzu. Uh, Se tabiscake zen sende morano isigi farmatua. Uh, ba, basima hizo un Enrique Zubirita. Basien, un irregularita y das le Enrique Lusa de cosen. Jorces. Ni maitezin, ni oitzen egiten zen, una. Lusa de den posta tortegoit iso ino bazen, baze, eta e, iskatzeko toki bat anjarrik goizten ikusten. Marri gotzenea, arzentzen, nire batut, herrikoitxamadira, anek marri gotiak menpaizreko eta hoge eiten zen garaieko marrikoa badiru inak. Ta bada irunien horren izenekua pintor zubiri eta de delako zubiri horren. Horrek izan ziti, problemak. Gerla denbora banaule genota, gero hazin anik gauza idatziek eta etxikoa garrez azkoten beldurrez. Eta gerlako... Ege Ari... <tose> publikaren ah, alde ezitek erlaren enturazen. Eta gini opinio hori zemena, ez zateken nora nahiz ditat durain alde. Usai daren, jende aipaturik uh, bada, angela entziburu, horko eh, jamezela diakintzun uh, handia dugu, eta, bon, horrekin, azken hitzak eh, emanen dauzkigu angelaik luzaidetaz. Uh -huh. no, hemen erritak uh, famatuetan, ego arreglantzi muru bere izan da hemen edo lu sai ditik ba. izan dira. Super bonito solvente da hori la Bueno, hemen izan dira bikario eh, izan zena hemen izan dira Francisco Polit eta Nikolas Polit. Lehenik egon zien ro sai den Francisco Eta gero bian zen horriat eta izan zen priore. Eta gero bilditu zen Nikolas, hemen, eta priore. Eta gero Francisco Hiltzelaik horriako e, priore izan zen Nikolas Politori. Eta badira haren predikuko es eskuz eta eskiatiatinak. I da tiadina che tava di là. Credo stei che vogan duke soedo ora e mi dica sa meta a terra dutenaco. Va ba, ka... ba se va ba se mi steti sigarè lo sai arracenava. Vuiras. Vuiras li urie schietu <coughs> izen orai. La ja, candila viene ba, eh, ak abilak ajalandikoak norabaitzen agirretirak horre Agiretiarrra bazien pauen, bazien bai gorri, bazien saaneta aurrak bataia ezen ziuzten berdin baiigorri edo, aurrauukanta sartzen zuten pasai ziolai aurrauuko tzioa dela. Gero, hemen erresistatzen ziusten, usai zuten, eh, pasai antzilea ikukantzila aurra. Ah, ah. Ego zein. Da olaba zuten, mi aldetako nacionalitatea. Baxotan ah, eh, den boretan berezeketan. Ah, ah, ah. Bo, ah. nolaan bon. grel, bo, egindu hitzulitipi bat ah. hemen itz egiteko horrik gelditzen da, ai bat ezagon finiitzan ari zirela prestatzen liburu bat luzideko etxeen historiaz. eta hortan bada luzaideko gauzaainitz eta ere luzide lotu dela munduari erakusten duenik ere. Urrunago joan gabe Horai hemen gelditzeniz zeren orain noba nuke, Zueri erraiteko aniz. Hau greu, enemazin oso bain versia da. Kalifornian mintzatzera, eskuaraz libroniz. Eskualdun sortu eta zi, eta eskualdun hileniz. eta unekin bururatzen ditugu gure lusaideko gora behelak, zinez berritzene esker bizienak angaila intzi bururi, eriko bizia gurekin, gure bazterrak marankizo nuntan, patu daukuna hain seheki, baindan ere hain itzurte hauetan bazter agertu dena. Mil esker angail, mil esker lusaideko erritar guzieri, eh, bizi erazte maitute, eh, garasi satibat nafagoan eta funtsiak garazina faroa delarik. Bon, eskerrak guziedi, hafera komplikatuadira mugako horiek oartu sisteme zela, hortan utziko dugu, eskerrak deneri belaz eta zuheriren zuleak gurekin egonik izan izanuntza eta bestaldi arte. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean zer izkutatzen duen Ez ditanean ikusten usten, orduan azten bainaiz izkutukoa, nere baitan pisten diren bazter miresgarriak ikusten. Gure bazterrak naturari eskaini hemenaldi bat.